19 часа. Офрал от радио. Гласът на форума. Кутилля! Добър вечер на всички, това е Offroad Radio. Вие вече прекрачихте прага на рок-ателието за музикални кутии. Ще сглобяваме четвърто изделие тук. Идната седмица ви очаква етно изненада, а на 11 април в кутията ще имаме честа и удоволствието да посрещнем самите формация Студио Балкантон. По-нататък за сега не мога да провидя. Библейските числа 6 и седем могат и да се окажат действащи и знакови и дори за нас направени шест кути токът спрял на седмата и дошли от някоя интелектуално-правоохранителна безбройна организация да питат защо не ги каним за гост. извън шегата имаме поводи за мрачен хумор но тази вечер го изоставяме защото имаме пък и много много работа да свършим Аз съм мюзикал бокс дизайнерът ви Емо Британски в среда вечер. Добре дошли! Преди две вечери, докато мазаха хляба с мармалада, Руменянев и Васил Гюров навлязоха в темата за посланията на Бегерока от периода на групите от второто поколение. Онези цветя от края на 80-те оставиха емблематични парчета, текстове, послания, много актуални и злободневни тогава и поднесени страстно, с кауза. Бих казал дори граждански отговорно ако не се впрягате в шаблона на това понятие. Защото тогава симбиозата между думичките и музиката беше почти пълна. Няма да изреждам имена, ще пропуснем някои. Всички го правеха в тези емоционални години от края на 80-те с неподправен хъс, с искреност, която запали публиката и породи единомислието, затвърди го. Та, тези групи бяха част от същата... Таз земя и тос народ, както се пееше в парче, което ще чуем дори по някое време. В Траш Метал или Стоновете на Дарк Уейва, рокъджиите пееха на право за живота, който и какъвто го живеехме във времето на Големите надежди, които политиците нарекоха Нежната революция. Те си останаха нежни в приказките, политиците имам предвид, след не се научиха грубо да грабят. А рок-сцената БГ, хич не бе мирна и тиха тогава, в контра на обявената в слугина наша страда, рокът бе шумен, гневен, прям и бунтовен. Консумол, една комисия и всякакви други правоохранителни органи се мъчиха да му пречат и да го канализират. Което пък стана някак от себе си години по-късно, когато се оказа, че тъй наречената демокрация се състоя на книга, в медиите, в парламента ни и в музиката стигна само до Димитровград, където и си остана. Новата вълна обаче идва и това не е гол оптимизъм. Видимо и чуваемо е. Потрасете си примери сами в MySpace, в няколкото клуба, все пак в тубата, в v e и по увеличаващите се допръстите на две ръце вече фестивали и маратони. За това ще поговорим днес. За посланията За думичките Емблематично за музикалната кутия е пък, че имаме дебютна група Макар Хич да не са дебютанти Там има и поет, който също е свидетел на всичкото това А имаме и свидетел и участник отделно, а и какъв участник при това Само в тези процеси, т.е. парчета От края на 80-те Но няма да пренебрегнем и днешния ден Имаме и загадка, имаме пък и един, дето я спечели миналата сряда. Накрая, като свършим, преди да вратнем ключа на роката ще ви пусна с вечерната програма на радиото. Мистер Найденов, тенкс, колегиални и приятелски благодарности за онова, дето ми помогна. Та ще ви пусна 30-на минути, точно от преди 20 години. Точно, без няколко месеца. Някои не са били родени, но нека да чуят как Котията честваше стопното й издание наживо от операта, предавано тогава от Националното радио. Та това са ни плановете. Започнахме, ако не сте се досетили. Я да видим какво става с загадките, за да не ги изпуснем после някъде по пътя между машинариите в кутията. път загадката бе парче от миналогодишния албум на Кен Хенсли. Не, не, не е това дето слушат. А самата загадка бе обаче не Кен, нито албумът точно, а симфоничният оркестър, който участва в записите. Разбира се, за да стигнеш до него, трябва да си наясно, изобщо с албума, с парчето и с човека там. И, както викаха в това предаване, имаме слушател познал точните килограми, т.е. точното име на филхармонията. При това е наш сафоромец, а в понеделника вече, като следя нашето си пространство там, се записа и кандидат за билет от SimfoLife на FSB на 20 с отговор и на играта ни за ФСБ. Тази вечер впрочем, ще е втория въпрос и ще раздадем втория билет. Така, аз обаче му връчвам една доста любопитна награда и го поканих дори тук на живо да си я получи в котията. Здравей, и добре дошъл. Здравей. Кажи ни, кой си? Ами, аз съм Иван. Иначе, а, Ник. Ми и Франкиман. Франки, ман, и Франки ман. А защо? Какво общо с франски или е с Франките? Ни, нищо общо. Пряко ремия, Франки, е Франкия, така. Аха, А Всъщност лесно ли стигна до идеята за Кен Хенсли миналия път? Ами, всъщност слушах албума, разгледах обложката и... А, така, ето, аз бях дал жокери, какво толкова ми, да? Ама, да, който не иска да печели, не участва. А, как ти харесват нещата и от кога изобщо следиш тези така емблематични музикални предавания, които възстановихме тук понеделнишкото, вторнишкото, сряда. Откакто разбрах, не пропускам. От началото ги следя. А, сега ще ти разкажа една малка история. Печелиш, чакай да я взема. А, няма да ти подарявам албума на Кен Хенсли. Това е... Знаеш ли всъщност цялата история? Тя се казва Стела Турманова. И на времето, без да има никакво музикално образование, сяда и пише разни парчета, почва да си ги пее, почва да ги прави. Това става преди 4-5 години в София и се чуди какво да направи, що да направи, но момичето е много и амбициозно, пък и доста талантливо и решава да изпрати разни ДЕМА насам натам, просто с електронна почта на разни компании. Това е историята на нашата пепеляшка. Разбира се, може би не толкова известна колкото Николо Коцев, да речем, но пък и много малко знае точно тази история. Стела изпраща тези ДЕМА по електронната почта и от една компания изведнъж и отговарят, че всичко това страшно им харесва. И че искат да работят с нея. И я питат как да стане това. И тя казва, бе честно казано, ако не ме покани, аз не мога да дойда просто лай, така. Там, някъде в Скандинавия. Компанията е Lion Music. Истинска, сериозна, нормална. Доста неща в проп-метала правила и прави. И, и дава такъв да вземе, да почне да разписва партиите, да им ги праща, смейли. И те ще направят там група а тя тука да си запише вокалите и пианата. Тя тука си записва вокалите и пианата, те там и правят една скандинавска супергрупа, практически, която записва целият албум, дори вокалите са изпратени по електронна почта. Така излиза първият албум на нашата Стела Турманова, наречена Стар Куин. Този трябва аз, да е втори. Този, който ти подарявам, е вторият. А това, което пуснах а, и ще оставя по-станел парче са едни от най-пресните й демозаписи в момента с Pavlovian Док а, от Скандинавия, тя живее с гитариста на Winterlong Тоби. и печелиш Старк Уинн, вторият албум Надявам се, той освен това е и ценен като... Какво ти кажа? Не е чак толкова разпространен, но се надявам да ти допадне, заповядай! Благодаря! Ти чувал ли си нещо за нея? Ами, което съм намерил в интернет, малко е изкъдна информацията видях, че има три албуна mm -hmm. Има хубав сайт тя, тя, много хубаво рисува освен това Има и картини нейни mm -hmm. Изобщо един много интересен човек с който, ако сме живи и здрави, ако се клват още тези тук на тази, на линка, както аз му викам, иначе айде в кавички на тази чистота а, смятам да направя едно, едно котия с а, нейно гостуване през скайпа, защото си струва. Тя наистина е много ценен човек и прави една много хубава музика. Това е Hope for Sale с поглавия докс от 2009. -та. А после ще ти пусне едно най много нежно парче, с което ще поздравя. Няма въобще оба, между другото, за съжаление. Един нейн вариант на Empty Rooms. С какво се занимаваш иначе, Франки? Ами. Занимавам се с изобразително изкуство. Това се учил. Значи, слушам музика. Чудесно. Основно. По какво си падаш? Ами. <рък> рокен Рол, всичко свързано с него. По-тежко, по-твърдо. И по-твърдо, и не толкова твърдо. Те не съм въобще на рокен рола. Имаш ли така представа от групите от края на 80-те? Генерацията в един стил, Ерая в друг стил, контрол, и епизод и там четвърти и пети. Какво ми за нези времена? Тогава бях доста малък и сега се мъча да събирам доста информация, да слушам тогавашни записи и така нататък Мислиш ли, че този период а, все пак донесе малко, освен емоция и така кауза в името на някакви не знам, по-добри дни поне на, на Бегерок сцената, сцена, ако е друго. Ами, не знам защо ми се струва, че тогавашната музика носи доста повече емоция, отколкото тази, която сега се, се пуска по масовите медии. Нещо в момента липсва тая емоция. Липсва не само емоцията, а посланията. Харесват ли ти определени текстове? Те тогава пееха така, че се разбираше за какво се пее. А и така беше направено и имаше за какво да се пее. Ето един човек дет ни чака е вънка, негов е лафа, лимомалкоски, негов е лафа, че тогава просто бяхме объединени, защото имаше против какво да пеем. Ами да, много са групите с значни текстове. Или, тогава имаше Ера, Ер-малък, Ревю, Нова генерация, всички тия групи с доста стоеностни текстове. И не само те, разбира се. Те са малка част. Къде мислиш да изгуби това послание на Бегерока в тия... Не знам... Постни от към култура години. Сега. Нямам представа защо всичката тая музика по едно време изчезна от медиите. Не мога много да си го обясня. Разбира се има и нови групи, но са доста по-малко в началото mm -hmm. на 90-те. Пускам ти парчето до бонус като допълнителна награда. Empty Rooms на стела. Участвай пак в загадките. Между другото, това е вече втората загадка за билет за FSB Symphony. И то ще само след това парче на нашата Star Queen, далече там отвъд полярния кръг в Скандинавия. Just woman is the price you pay Дарети на новата ни загадка имаме огромното удоволствие и чест да партнираме медийно на рок-симфоничното българско събитие, което ще озвучи Великденските празници. Формация Студио Балкантон излизат в Зала 1 на НДК на 20 април с над 100 участници на сцената. Пловдивската филхармония дирижирана от майстор Григор Паликаров фолклорен ансамбъл Тракия младите им колеги и, може да се каже, членове на семейството ФСБ. Високо високо високо високо високо високо ви си високо високо високо високо високо високо високо високо високо високо Нещо такова ще се случва на 20-и и в нашия дворец на културата. Нали знаете, НДК значи това, нашия дворец на културата. Замете лишче и моливче след малко загадката, която би ви донесла втори билет за ФСБ Симфони на 20-и. Срокът на отговорите на уреченото място във форума е до края на работната седмица. Вече не е понеделник, сряда е така, че имате само два дена. Ето го, вторият въпрос. Вторият въпрос е С кое парче и през коя година Формация Студио Балкантон печелят българската телевизионна мелодия на годината за първи път? Впрочем, внимавайте там с тия години, защото, защото има нещо много интересно. Аз не напразно ви задавам този въпрос, макар че искаме да спечелите и някой от вас да отиде с безплатно с пропуск на Шоуто. Значи кога за първи път ФСБ из Кое парче печелят мелодия на годината? Дори ще ви дам и жокер, както направих въпросите и за Румен понеделник, значи някъде малко след това Сашо Бахаров няма да се върне с тях от последното поредното тогава турне из Скандинавия. До вечера, като се пребера, ще пусна въпроса и във форумния ъгъл на котията и радиото, и темата ни там. За сега най-добре пишете там. Срокът е до края на работната седмица, петък вечер. А с колегата Янев ще избираме победител в загадките по три различни начина трите седмици, докато ги правим. Някои пък ще ходят на FSB Symphony с билети от нас. че част от а, другите ми гости вече са в студиото ако чуете шумове от коридора или асансьор или пък че убират банката над нас да знаете, защото сме повече хора и съм оставил вратите отворени специален гост на кутиня И аз с какви фанфари ви посрещам. <съща> добре дошли. Това е група Кокарда. Три четвърти от тях, доколкото виждам. А, я за да ви чуят, значи като ви чуват гласовете, кажете си, аз съм Меди Койси и ще говоря примерно или няма да говоря, да ви чуят гласовете. Аз след това ще се обръщам към вас, но няма да повтарям постоянно кой кой. Почваме от. Добре, от по-младите по обратен по ред. Давай. Добър ден, аз се казвам Иван Матев и съм зад микрофона. Да, и сега е така. Нататък. Здравейте, аз съм Иван Валев на бас. Добре. Здравейте, аз съм Пешо Чухов и съм на китара и от време на време казвам по две-три стрички. Да. Пошегувах се в а, анонса в Оф Нюза, в статията за вас, а, че ще ми гостувате. Всъщност, вие младите там, по-младите членове на бандата, макар, че имате зад гърба си още някое друго така а, предисловие, а, ти пишеш басиста, значи. Ти пишеш текстовете, yeah. обаче знаете ли, че имате коскоджамите мастит поед в групата? Вие защо така сте го бутнали там в девета да глуха? Или той се срамува от... <съкък> <съкък> <сък> <сък> <сък> ами, това беше по-скоро негова преднамерена инициатива, а, с която не, не, не точно казвам да даде шанс на, на другите, ами по-скоро предвид като експерименти, като опитване на нещо ново. Но всъщност той е най-добре може да каже. Да, значи, аз веднага ще кажа, че с писането на текстовете от край време имам проблем. Особено пък за наши песни. Аз съм писал текстове за Стенли, например. В Судибул съм писал текстове. А, но по принцип това ми е трудно и понеже моята поезия не е римувана, аз пиша съвсем свободен стих и а, трудно мога да си вкарам идеите. Свикна съм, когато пише Римува на поезия, тя да е прекалено майтапчиска. За нашата музика това определено не, не върви. Да, да кажем сега и. Значи, ето, свикнаха с вас. Да кажем, че вие сте под кокардата, в шапката. Да, разбрах, че сте имали големи тързания с името на бандата. Доста, доста и, големи. Кво? Вместо форажка кокарда. <laughs> да, вместо форажка кокарда. Ами, интересното е, че. Чакай, само да кажа, че Кабинацията между фуражка и Кокарда е кака лашка, може би Ами, сега Ви дойде на кръва? Във всеки случай, покрай, покрай името на групата научихме много-нови термини а, относно фурашките, на различните видове униформи Но, но всъщност, а, трудността да си изберем Име беше породено от това, че с интернет и огромният излишек от информация, е много трудно на група да си избере име, което да бъде повече или по-малко уникално, или не зето. И появиха се много предложения. Ако те бяха готини, бяха заети, ако бяха оригинални, пък бяха прекалено оригинални. Uh -huh. А няма да споменавам имена. И Или пък нямаше пълен консенсус. Той сега няма между другото. Затова и барбанистът ни не е тук, защото той не харесва името <laughs> и каза, че няма да идва И за това Първото предложение за когарда беше като реакция срещу липсата на име, Отостно, а не като предложение, но в течение на времето странно или не свикнахме с него. Държа да спомена, че аз единствено го харесах и исках така да се казва още тогава, но пък колегата и Адаш го постави по-скоро на майтап. То пазе, че стана наистина. Скоро минава време, всички все пак сте започнали по други груби, а, това, че а, това не е първата ти група, а трета, пета, седма, примерно за Пешо специално. А, какво по-обременяващо ли е или е някакъв вид освобождаване? Ами в моя случай по-скоро второто. Защото тук в този проект, а, ние сме единствените хора, които ни слагат правилата, сме си ние. Така че а, това е М -м -м. нов проект, нов късмет. Чухов? За мен е също идеално, защото в тази формация нали, другите са по-млади от мен и не могат да ми се налагат. Аз пък по природа не съм от хората, които се налагат и затова никой на никого не се налага. Аха. И така нещата вървят доста добре, според мен. Има само конструктивна критика. Конструктивна критика. Краят на играта, демо, записвано тази година съвсем пресно. Всъщност има нещо, което не е правено тая година? Вие Рождение или концерт беше преди две седмици, примерно. Ами нещата почнаха да се случват като реализация, като крайен резултат сега тази година. А, направихме някои записи, направихме концерт, а, появихме се в интернет страница, Facebook профил и така нататъка. Но всъщност а, с, а, с, а, с три четвърти от групата се спеши и с грешите, който е свирил на барабани. Тук е момента да го представим него за точно. С, с тях сме свирили и в други групи. С сте ние двамата конкретно сме свирили още преди това. И винаги сме имали така една... М... Беше една приказка между нас, че някой ден ще направим нашата си група. И тази година нещата така да се случват. Да, чудесно. Как мина концерта, между другото, на Фенса? Не, изненадващо добре, бих казал. Ни на Фенски. Да, добре. Ние очаквахме. Да има по-малко хора по принцип, но явно сме спамвали доста и навсякъде. В Крайна сметка имаше едно доволно количество хора. Направихме някои храпантни грешки, които не се забелязаха толкова, но, но като цяло така дигнахме малко летвата и ще гледаме да се подобряваме. Какво всъщност е, я чака само за малко. само за малко. Какво всъщност е Кокарда Рок? И аз сега Така го афиширате навсякъде и, на, и, и ме не плъзнахте по тази парзалка Какво всъщност е Кокарда Рок? Аз от 4 дема и 2 парчета Значи имам някакво имам някакво изградено мнение Но най-добре е от вас да какво е това какво е естествено? Това е рокът, който свири група Кокардо. И ако иска някой да чуе кокарда рок, не може да го чуе никъде другаде, освен на концертите или от записите на Кокардо. И че това е абсолютно уникален витроп. По-скоро това е, м не е... Не е точно определение на жанр, етикет на жанр, а това е по-скоро чувството, когато а, свирим някаква пръчка и то се получава добре. И, и, и енергията, която се генерира, това е... И когато не се получава добре, пак е като рок. Но малко по-малко. <съща> на къде сте тръгнали обаче? Какво искате да се стигнете? За в по-краткотраен и в по-дългосрочен план? Ами нещата, които всяка група според мен иска повече или по-малко. Да, да повече концерти, повече записи и най най-вече музиката да стигне до повече хора. И на тези, които им хареса, да ги да се почувстват по-добре. по-такаво. Възрастен, веднага бих казал, че преди всичко да стане музиката, която правим хубава. И след това вече повече концерти, да до повече хора и така нататък. Да. <laughs> Аз явно вече съм оправчавах, че става. Да? <laughs> Аз го пожелавам всичко да, това нещо, разбира се. А сега, а, преди да пуснем а, цяло парче, а, студийно добре направено. Крайна сметка с вие всичките боравяйки с думичките. Какво е това сега? Мека вълна или мека вълна? О, да. Защото аз си мисля, че примерно мека вълна би могло да бъде, но тогава трябваше да парчето направо по ловер, да кажем. А в същото време мека Ле... вълна, не знам. Какво е? Ето, е? Ли? Във случая текста е на Светла Кръстева. Тя е една певица и поетеса също мога да кажа, която живее сега в Канада и това парче сме го правили на времето с нея, mm -hmm. тъй, че а, то се казваше по друг начин, обаче, а, когато решихме да го правим сега, нещо не ни допаднаха някои моменти от текста и затова ванката басиста реши леко да го попромени и той измисли това заглавие, може би той трябва да отговори. Ами, да. Отговорът се съдържа в а, на прочето, по-скоро, и в а, самото му звучене. Става дума за вълната, която. Да. Вълната от положителни емоции, която обикновено се случва с нас. И тя. В обаче, на тя обаче не е толкова мека, затова се не хващам. Е, е мека, но може да има тежки са? последици. А, а, добре, така става. <laughs> Тук има разни скрити послания, които трябва да се дешифрират от нашите новоизлюпени фенове. Добре, пускаме парчето и продължаваме нататък Вие сте в поредната музикална кутия май четвърта тук Часът е 8 без 15 А това са Кокарда представим и следващия ни специален гост. Добре дошъл. След толкова много години изключително ми е приятно да те посрещна в рокът или е ето. Прегръщам. Всички. Добре дошъл. А, направо хващаме бика за рогата. Няма време за предисловия. А, това, което не можем да си го кажем. Някой ще го изпее. Аз ще го пусна. Спокойно. Си, говорим с колегата Янев от понеделник за това явление от края на 80-те което чисто работно пак за да е по заглавие на парче и за да е изобщо като от едно време сме му сложили един етикет цветя от края на 80-те всъщност аз мога да уточня, че това са думичките, текстовете парчетата, посланията от края на 80-те и мисляш ще тук двама особено а, активни участници в ония процес тогава Людмилаковски Пешо Той пък и все пак и професионално може би така с думичките нали, ще има някои неща, които ще го а, буда в а, ребрата да ми разправя. Не те виждам от компютъра, но знаеш, че като говоря на тебе седе ночи ще гледам. Така. А, тъ... Цвета от края на 80-те. Едни песни, които въпреки в началото консумола, комисията някои хора не бяха родени, разбира се и дори не знаят за какво си говорим. Това са ни загадки, едни енигми. Те започнаха и те започнаха точно с тези неща, точно по този начин. Публиката, публиката ги беше дочакала, публиката ги искаше, това поне е моето лично мнение, ние всички бяхме много заедно, тая дума е хубава, аз се харесвам в съществително заедност а, и тук Любо пост ми каза, преди да почнем, че абе кефихме се, кефихме се, ма свършихме и много работа. Така, връщам ви назад в края на 80-те. Трябва ли да има някаква революционна нужда за да се пеят парчета с текстове като луния парчета, които пеехте тогава? Не. Защо? Защото, то не ставаше за никаква революция, просто прахме това, което искахме да правят. Хубаво, обаче можехме да го правим като вие да го правите, като пеете за луни, звезди и любови, макар и в праж, примерно. Е, в вдарка, Ева, можех спокойно да го казвам. Аз лично не можех. Добре. Признавам си. Това не ми се отдаваше. Пробвах един-два пъти. Има... През това вече имаше доста хора, които го правеха. Това беше пренаситен от тия звезди, нали? Да. Добре, да. Имаше ага. малко облаци просто. Малко Аз гръжди, признавам си, облаци. даже са ме питали, ти няма ли да направиш нещо по така за любов, звезди? Викам, какво много правят. Това е. Моля ви се, на мен мълчате толкова. Това е приказка обаче, аз се помня, сега ти само да не знаеш да се отречеш от уния от неща, значи аз като хроникиер, ето, казваш, че ти помниш как съм бил с касетофона на козерката там на, на стадиона в Мичурин, <laughs> я не постоянно ми я разтрава това. Аз като хроникиер обаче паза тези думички, ти беше казал на едно място, Любо, че а, тогава всички заедно имаше против какво да пеем. Иди срещу кого, или срещу какво, айде да го разширим дори малко. Значи това за мен наистина е кауза. Имали сме кауза, разбираш ли? Може би, срещу... Кауза... Може би... Ви... срещу реда тогава, може би срещу това, че не, не, не се пускаха, но. Не, в никакъв случай не смятам, че сме пели против. Имали сме го като настроение, нали? Да. .е. не сме търпяли разни неща и сме казали, аз даже си спомням, че тогава даже имаш една такава приказка. като като не се тъп, държи тъп, някой да. както трябва, внимание, че ще опишем в някой текст. Нали? <сък> Защото това не беше силата. Нали? Това, това разполагаме. Кой каквото може да прави, това прави. Но чак пък да сме били срещу някого нещо тук. сега дай да революции да вдигаме. Не, не е било така. Аз лично не съм го мислил по Не, значи, добре, аз започнах с тази приказка, а, за да си направя малко и шегата революционна нужда, но, айде, забравям за тая думичка. И все пак, а, добре, бяхте много прями, много реални. Имаше сега, много неща, с... които а, ни подяха в очите и не можеше да ги отмирам, ако за това става въпрос. Не, за това ме питаш, да, да, да, да, не можеше да се отминат ти неща и трябваше да се кажат. И сме търсили начин да ги кажем. Това е нещо като стършил с музикални средства. Хм. А това беше ли беше ли поезия или беше самия живот? И двата. Беше твоето усещане? Или твоето спомене? А, че аз мисля, че ако тръптовка. нещо не е самия живот, то не може да бъде и стърсто поезия. Е това е ясно, но има нещо друго, че сега също има срещу какво да се пее и също има неща, които ни будат очите. Въпросът е, че сега а, всеки може да изпее каквото си иска, без да се притеснява от нищо и точно поради това, по някакъв начин тези неща се губят. В тази прекалено така обемна кресливост се губят истинските гласове, докато тогава беше обратното. Всичко беше по някакъв начин фризирано, всичко беше изравнено и нали, наистина истинските автентични гласове се открояваха и според мен за това сега тези... А, сега според мен също има какво да се чуя, но то някак си потъва. Имаше един случай, си спомням в а, а, как се казваше тогава Лятното кино на Борисовата градина. Да, летния да, да. А, да. Беше. Ага. Летният театър. Да, Летният театър и там свирихме нещо като фестивал и накрая гости бяха една група от... Мисля, че беше от Словакия или от Чехия, не се спомням тогава. От а, една от По това време троска да не се вижда. Ми, забравих съм. Трима души свираха. Да, Китара, да, бас и да. барабани. Така. И хората останаха много очаровани. Концерта на Мумхарас те бяха последни. Ние всички да. те свирихме там. Е, 4-5 групи български преди тях, и той и след това ми казва отзад на сцената му. Тук в България има много добра музика, вика, толкова много добри групи, аз вика още не съм очаквал. очаквах вика да има една две му. чак толкова много. И аз си викам, сега, ако му кажа, че това са всичките. <laughs> Човека на това е. Направо хубаво впечатление. Това е, го казвам в подкрепа на момента, uh -huh. което той казал, наистина нямаше е, смисъл. Като направиш нещо различно, то се виждаше веднага. И все пак, дори ако от сегашната ни гледна точка отново чуем тия парчета и се заслушаме в думичките. А, наистина мисля, че освен че със самия живот, освен, че много, може би е било събрано, за да се изпеят тия неща, давахте ли си тогава сметка на сцената? Аз имах една приказка, ако си спомнете пък вие, а, публика на сцена, не качва но сцена сваля. Това беше в, първата, в първите най-така ранните времена, Първият, и е Софийски рок фестивал, дето още Консомола събираше текстовете на и така нататък. А, да, но давахте ли си сметка тогава, че ако ето, революционната ситуация в кавичите, <съправи> <да, съправи> че, че можехте да поведете тия хора под вас някъде по хиляда, по две по пет хиляди си на Стадион Академик на рок-ринга накрая малко преди да дойде тъй наречената демокрация, бяха дори седем просто... хиляди те не просто ви боготворяха, те не просто знаеха песните на изласт <съправи> някой от тях съм абсолютно сигурен че си даваха и сметка за какво се пее Спомниш ли си един фестивалъм широк по звездите? Да, единствената изява да, Единствената изява на сборната си Одлаци Да, Одлаци най-доброто реже се на части, песента на Марко И какво направиха? Просто дръпнаха шелтера И ако не беше ти с твой къстофон да залегнеш там отпред на сцената За да запишеш да. акустично, което се чуваше там Защото ние продължахме uh -huh, uh -huh. Продължихме май само с барабани и пеяне Защото нищо друго вече не се чуваше и остана този запис за спомен, но това е, те просто дърпаха шалтера му, каква революция? Добре, значи пак бягам от тая дума, хубаво, но, но давахте ли си сметка, че може да поведете хората към нещо? Айде, не революция. Може да ги поведете, о, не на Ленински събутник, разбира се. А, не знам, в крайна сметка... Не хората си идваха на концертите, защото чуваха софтите да си мисли. Да, да чубесно казано. Да? Малко по-късно обаче почнахме да ходим и на едни митинги. И даже, и даже толкова много в началото имаше емоции... Се. Да, и си повярвахме и повярвахме на уния, че дори и вие свирехте и пеехте малко и за тях по някое време. Може би не се искаше това да се случи. но. Е, но не но, стана по това начин. Но за мен вие бяхте водачите. Това е едно много емоционално изкуство и аз наистина знам какво се случваше в тези времена, когато сте на сцена с тези песни. Вижте сега... А... Рока обикновено се свири на такива места, отворени, дато и се забират много хора, но само това е, с това се изчерпва цялата връзка, т.е. прилика с политиката, нищо повече общо няма, защото Рока е емоция, политиката се стане други неща. А у тези приказки Не 20 сини, че не е, само от, рока, е лени, че и, че и бунтарство? Е бунтарство, доколкото да, някакви неща, това не ми, ми харесва, ноова не искам, така няма да стане, нали? Да бунтарство, но той е на думи, то не е някакво не е реално дайте да ходим да пребием на той е, не, не, не, разбира се добре, а... не сме събарали бастилията добре, а този дух, защо го няма сега, опитоми ли се Рока, какво? или няма за какво вижте, да се вижте се, е това, което той ти каза просто сега в момента а, всеки, който реши, казва нещо дали той има смисъл или не, дали е важно или не той просто го казва, сред целия този хор няма и да кажеш нещо, ти си просто един от милионите, които да го казват и толкова, нищо повече. То дори да има някой да го казва, няма да се чуе. Това е както с интернет, нали? Сега просто едно време да публикуваш, нали, беше важно. И ти с едно стихотворение дори, или текст, самата публикация имаше стоеност. Сега, когато в интернет всеки може всичко на практика да си го публикува сам, като блог или където е, това вече също няма тази стоеност, нали? Просто много трудно е да се чуе един глас. И а, а, затова всеки се опитва да прави нещо м, нали, прицелено да привлича вниманието. А дали е стойностно, това вече е друго. Знаем, че имаше гола поезия. Нали? Да, един да. вебсайт, който натрупа м -м, маса от да, нали? да. каква беше поезията? Ако попитам някой, едва ли ще се спомни. Въпросът е, че беше гола. Да. И <сък> Иначе в това време имаше такъв момент, нали? че хората само чакаха някой да ги поведе на някъде, за да, за да почнат и те да се борят с всички или за някакво по-близко mm -hmm. и светло бъдеще. Нали? Обаче а, това се усещаше от сцената. Ако нали, това ти беше да, въпрос, аз да. знам, че за това ме питаш, наистина е така. И това се усеща. Обаче в същия то момент усещаше и, че от теб зависи това дали да го направиш. Mm -hmm. И ако го направиш, тогава освобождаваш една абсолютно разрушителна сила, която после трудно може да бъде спряна. Заради това никога не съм си позволявал да го правя. Да призовавам към някакви такива действия, никога не съм го правил това. Тоест това, което е в текстовете е едно. Тоест ние да се видим кои да. сме, какво мислиме, да си кажем каквото си мислиме, да се чуе, да знаем, че се е чул, каквото е имало да се каже, а не така да се свиваме и да ни е страх да си mm -hmm. кажем но не и да освобождаваме някакви такива настроения дай сега, нали, да примем тази зала да я съборим или да се сбием с полицаите или нещо такова, Никога не е стало такова нещо. Значи радвам се да чу Има една такава граница, която да. според мен никога не трябва да се прекрачва. Се сега обаче, ага. сега обаче е различно. Сега хората вече не вярват на никакви да. такива, защото е пълно с всякакви а, звани, а, незвани а, такива водачи и, лидерите, да. И, и да, и по, да. подобия на водачи и всякакви други. И просто хората са се изморили от това нещо и не вярват на нещо такова. И просто са загубили интерес от всякакъв вид водачество. Освен, освен това, според мен, ние сега живеем в една епоха на хаоса. Demon. Тогава всичко беше прекалено подредено и беше примамливо да се разрушава. Нали. Тази енергия, разрушителната, търсеше някаква цел. Нали. Докато сега, на практика, повечето неща така или иначе е, са разрушени. Като почнем от економиката е, е, е, е, и свършим до идеологията. Нали. В смисъл, казвам, идеология не в този тесен смисъл, широк, ценности и така нататък. И на базата на този хаос точно обратното. Трябва да се търси съграждането, а не разрушаването. Разрушителната сила вече е била освободена, макар слава Богу, на части, по малко. Ма mm -hmm. тя, тя, тя вече е отминала, защото те са видали но е да кажем, а той е грубиян, нали? Значи всички сме да. против грубияните. Обаче за какво сме? От този момент нататък започват различията и аз съм да за... съгласен да. Да, да Имаш ясна програма и цел. Добре, музика, една изненада за Любов, а след като ми напомни нещо, аз имам един сигнал Любов, в който не е обявен сигнал, който не е такъв готов за ползване, в който има вплетено точно най-доброто приморство. Добре, предупреждаваме, че аз трябва да се подготвя. Преди това да кажа, че а, Румен ни пише от скайпа, Любов е прав, има прекалено много шум в системата, но той наруши, той, шумът, а не Любов, <сък> наруши системата, а на практика е паси. А, части от най-доброто. вид да живе в системата. <laughs> <laughs> Същност шумът прави това да. Да, аз да, да, съм съгласен. с тази. Да. да. това вече не, но това точно беше най-доброто от под звездите, когато милиционерите тогава беше народна милиция. Дръпнаха шалтера. Сега не ви остава нищо друго, освен да я изслушате до края! Ако не гръмнат бушоните! Първяте едва ма, спели ръцете си, тя се кожух, той със боля, Oh, man. Скал на ръка Колко е трома Патронис Vídan kapí, o palení se blí, já rok they kivce na ЧЕРНА РОК ХРОНИКА Това са някои от емблематичните парчета от онова време, на ера. И разбира се, Коля Гилана, както даже вънка в коридора ми напомни сега Любо, взе, че по техния си начин ги събра в едно. Няма как, те тия две парчета си вървят просто в комплект. Цветя от края на 80-те, но не от понеделник. а по краят е толкова сплъчен. Дълго ти че, тебе, но знай, че и три по-други декешен, да В поредната музикална кутия в е Лето, с Любо Малковски, Спешо Чухов с група Кокарда. За тези думички от края на 80-те. Има ли инерция от някаква всеобща криза на ценностите и в Рока? Днес. Като послания. Не като технология. Инерция. Да, инерция. Да. От кризата в ценностите в Рока и днес. Трудно ми е да говоря аз така общо за всички. Не мога да кажа, но това, което аз виждам е, че Можда, да. Виждам това, че продължават да повтарят едни и същи неща, и си мислейки, че това е стил, а това не е стил. Всъщност разликата в стилът се появява точно това, че всеки казва нещо различно. А сега групите се делят на някакви стилове. Ние сме от този стил, ние сме от този стил. И... Не знам, това, аз, което аз виждам, аз не съм голям познавач на, на това. Не мога да твърдя, че съм знам всичко, каквото става по рок-сцените, така че трудно мога да кажа, но това не знам. Ти какво, какво имаш предвид? Позвам. Имам предвид, да. Аз обичам да задавам риторичния въпрос, имам предвид, че има, според мене. А, и тя е отразена в... Значи, това е в хилизъм, сбитостта в обществото, в економиката, във всичко това, се отразява, може би, и на това, което се прави на сцена. Въобще в изкуството, но ние си говорим за рок. А, ще ми се от една страна да има и просто качествени парчета направени. Ще ми се да има, ако ще, качествена по-що по да няма и, де да не знам, денсли, рапли, какво да бъде. Всеки да прави каквото иска. Но няма много послания в днешната музика. Тя не е малко е... по-поддържателна и отделно бих казал, че сцената къде е? Сцената е MySpace. Не искам да е така. Тъй так трудно става това, което искава. Включвай се. Аз бих предложил тук на нашите млади приятели, да, както се да, казват, да кажат от но тяхна гледна точка, как стоят нещата, защото те са всъщност реално в вихара на събитията. Да кажат, да кажат. и ходят по-често по концерти, освен това. Криза, криза в рока, не знам дали може да се говори за криза. Криза в ценностите в посланието. То това то, то го има, да де по-скоро девация би го Аз не криза, и то е по-глобално, защото. В едно, едно време, едно време преди, преди време, <си> а, хора са ставали известни, да кажем, заради това което с нещо, което са правили. Сега просто има хора, които са известни заради самата известност. И такава тенденция има и... Известни са, с това, че са известни. <си> именно. Да, Първо <си> по света, после у нас <си> се появи тази тенденция. А, включително това го има до някъде изразено и при рок-групите, защото много хора не могат да приемат, че тази музика не е е тази момент, няма тази роля в момента, която е имала преди време. И това е нещо нормално, защото пренасища се света с информация, всеки може да, да има мигновен достъп до какви ли не неща. Съответно, това прави а, вникването в послание и такива неща малко по-трудно, защото когато имаш голямо излишство от информация, имаш все по-малко време да обърнеш по дълбоко внимание тя работата е бая завърза най по принцип, лесно може да кажем ами, то какво, те всичките повечето рок групи, нали, паят там за какво казват, и луна, звезди и това онова и та тема бързо се изчерпва защото нали, после вече какво почват да повтарят също с други думи и все така обаче пък от друга страна, хората от как съществува човечество, пишат такива а, лирика въобще, любовна поезия или други подобни неща, нали, използвайки същите неща, никога не има развод от това, от хиляди години и добри пъти имал, така че едва ли може да кажем, че темата се изчерпва, по-скоро самите творцина ще се изчерпали, ама какво са изчерпали най-много ясно. Им или Или ролята им се променя. А, ако да кажем едно време, ми е било... а... да. Миваше общество. Те се слушаше вили от всяка. Не, става дума, че ако преди водещо е било да има нещо ново, после е било да се протестира, сега в момента няма ясно изразени. Тенденция да кажем или каквото не, да е... Аз мисля, че по принцип, за да правиш изкуство, винаги трябва да е нещо ново. Това, това ще ти остане по принцип. Това няма как да бъде другояче. че никой няма да ти каже, браве ти направи отново същото, нали? <съкък> ясно, но, но няма как да бъде, да носи този дух на новаторство, което си да, не знам. На новаторство, да, определено, да, има си моменти, когато променят се някакви технологии, изведнъж стават някакви новаторски неща, по всички са другите, горе-долу в коловоза, но... Хората винаги ще слушат песни за любов, звезди или yeah. луна. No, no, е проблема е в Аз не казвам, че без това трябва да. Това че, са по-скоро да радиооориентираните групи. Не става въпрос за рок или за поп, за всичко. Ти ако си ценител на, на тази музика, сам ще потърсиш нещо с по-стойност, защото в момента има много качествени рок групи по от, от музика и от контекста, но трябва да ги отсееш. Според мен ти напипа доста важен момент това, че uh -huh. това е музика, която се изпълнява на живо и а, самото усещане, което става по време на концерта е уникално. И точно това е хубавото. А, не? а нещата сега малко се превърнаха в някакви такива един, направих някакво парче, записал yeah. го, пуснах го по интернет. Някой някъде го чул, казал хубаво е, uh -huh. това не е същото преживяване, за което става въпрос. Хората се събираха на концерти. Добре, и пак ми се ще тогава обаче да направим едно такова сравнение, което според мен не е в полза на сегашните ни времена. Защо? Значи, добре, а, отново сме някакси избити, бедни, економика, криза, а самия рок, ако се хванем в него. Значи отново някакси нещата не излизат на сцена, има БГ радио, но там не се пускат определени групи и стигна се до там, дори че се плаща локация пък на други места. Т.е. ние сме отново май като преди 20 години. Хубаво, но въпреки Люго приказката ти за, че изкуството трябва да е ново, т.е. че трябва да се правят нови неща, защо все пак няма сега парчета като Тиквата, като автобиография, като не е лесно, като. Хайде да не, като Чичо, като ха-ха, Не, разбирате ме какво искам да кажа. Не. Честно не, възможно, значи. Възможно, няма възможно, тази потребност. Да не, не, не, не да е същото. Като. Като. Тоест. Значи, Следи се пак някакви неща Е, виж сега, ти правиш някаква no. грешка според мене Има си музика, която не, не, а си е въздадено време да в, в една Ами то е било за онова да време. Е време Конкретни обстоятелства. Хората са имали едни неща в главите си И музиката съответствува на това нещо И то си е попаднало на място Сега има нужда от други неща явно И това е. А вие всичките мислите ли, че Рока сега задоволява тази нужда от, от, от, от сегашните неща? Абсолютно до край. Мислиш Да, абсолютно. Аз съм съгласен. Аз ти разбирам въпроса. Имаш прави такива песни, които носят това чувство, да, нали? Да. Които да. Носят... И тази емоция, ако щеш. Както Пешо каза преди малко, интернетът сега е много голям фактор за всичко. И всичко много се е пренаситило. Но а, по това време, може би, е било, че. Тези групи са били по-малко и са били много по-ценени заради това и са били в някакъв период в който тази музика е носила нещо много по-различно. Само, самото бунтарство. Докато сега а, смятам, че е необходимо от истинския рок-фен, ако иска да се нарече така, сам да я търси тая музика, да бъде а, ангажиран Но, с Така. Ма и тя музиката му влиза направо вкъщи, а да. на ва, точно, в а не го вика на концерти. Да, точно това е за него, че не трябва да Лизна пълним ориенгира. кръчмите, трябва да пълним клубовете. С, да, да гледаме. А, не трябват трябва. си концерти, ако ме питаш мене. То, то не е и клубовете. Клубовете да, колко да, останаха? 2-3-5, яйма, я няма. Точно Концертите бяха друго. Защо тогава пълнихме, да ви казвам, 7000 академик, по 2-3000 до 5 бяха в Троян, в Димитров град, на Рока под звездите, 3000 театър го напълнихме защо тогава се случваше това нещо? По-ли малко сега, потребители сега, има по-малко хора. Сега пак се пълна с стадиони на концерти. На е концерти. не е на нашия обаче, Само, че не е а, на нашите групи това, да. Ами то, това, е част, това е част от проблема. Нали, част от това е удовлетворено търсение и така. Онзи глад е задоволен, а сега искаме Много да се върнем към, към качеството и към това, което не сме гледали, защото, а, условно казано, да не ми се сради. Е,р малък са вече някакво минало, но ние пък искаме да видим новата Мадона която също е на пелесе Не според мен, айма и нещо друго, че значи а, много по-лесно е да правиш кавари или да свириш в едно русло или пък да пародираш заради самата пародия значи, дори песните на Ера и на Контрол и така нататък да имаха един пародиен заряд в основата yeah. си те наистина го надхвърляха многократно това не беше просто една пародия просто да се направиш една чекия както mm -hmm. се казва за да, а, нали, за да скандализираш да, али, да се излигавиш, докато сега нали, повечето а, така има страхотно на мен това лично хич не ми допада, че една огромна част от Нали, то не е само трока, от, рок, а от а, въобще този тип а, музика, така да наречем, популярна. Yeah. Исках да избегнат популярна, <laughs> исках <laughs> да, <laughs> да кажа масова, но а, там има а, нали, просто с а, огромни масиви от а, звук, който е прицелен точно към пародията, към някакви теми, които са основно алкохол, жени и така така, но те не са болезнено изстрадани, а те са просто е така Модерни. Да, раз, раз, разлигавано пародирани, за мен това е по-лесния начин, много по-лесно е да представиш нещо така, а, отколкото наистина да изстрадаш тази своя ирония, така да наречем. И другия вариант, разбира се, много по-лесно е да свириш като Еди, коя си група и да, Еди, коя си като. група. Докато на времето дори това беше трудно, защото по някакъв начин нямаше как да извириш точно това. Трябваше да се звучиш по някакъв начин български. И това се случваше, нали? Въпреки че хората, разбира се, които правеха музика, правихме дори, имахме някакви образци, които следвахме, но по някакъв начин не можехме да я направим същото, поради най-различни причини. И идеологически, и технически, и така нататък. И се получаваше нещо различно. Ма и много музиканти от това време не са си опитвали да го правят. Да, ти да. Аз да. просто не харесваше, аз това и в началото ти го казах. Да. Харесваше ни това, което правиме, и начина по който го правихме. Не сме искали да, да станем като еди кой си, да, или да, нещо друго, да, или еди да. къде си, като да. не знам всичко. Просто. Ние си концертирахме тука из България непрекъснато. Да. А сега И на мене това ми беше напълно достатъчно. Не ми е било се проблем. За да звучат така, че примерно да ги пуснат по НТВ или някъде на друго място или ако може да отият... Някъде на друг фестивал, което от една страна не е зле, но от друга страна пък... Нерде МТВ, Нерде Евровизия! Да, има много, трябва много усилия, за да бъдеш конкурентно способен uh. на тази сцена uh. и въпреки това си оригинален. Нали? Обаче yeah. те се повеждат по външните неща. Yeah. Фактически те неща, които правят, имат някакви, отговарят на някакви външни белези, но нямат вътрешния заряд. Това е и се получава малко кух положение това е разликата с това тогава което се прави да. защото аз пак ще ти кажа ние си влагахме душата в това нещо не съм го правил за да, да, да, да, да някой да ми пляска или да ми вика да, да. колко си велик или нещо друго аз просто наистина съм го мислил и съм го изстрелял така както ми е идвало и толкова Добре с някакъв оптимизъм да приключим това разговор все пак въпреки развилата се технология въпреки според мен е по-лесното правене на музика дори на домашния компютър а, Качествено ще се появи ли нещо красиво или нещо стойностно и разбира се искрено в третото поколение? Ословно го казвам, защото, нали, моя лафа за второто поколение, в третото, как мислите, особено по-младите ни? Ами да, да, защото винаги ще се появи, защото същината си е същата, формата се променя. Трябваше да кажеш да, защото ние сме от него. <сълнително> По-добре беше ти да го кажеш. Много по-авторитетно да, звучи. А... То има, то има стойностни групи. Има и сега, ще има и утре, Именно, да. и, не само, и не само в, в рога, нали, по принцип, всички сфери изкуството. Колкото повече плава има, така ще има и, и истински неща. Ай, българския рок Underground е много силен, но за съжаление е Underground. Виж, това е хубаво оксиморон. Да, ами да го направим, какво? Да извадим Underground на светло. Без да губи качествата си на андърграунд. И как ти просто ще го нещувиш? Ето това правиш, ако не съм вървава райотърс, ето, ето точно така беше. Да, андърграундът си е <същи> <същи> <същи> добре, само да истински андърграундът. Виж колкото по-бързо тия музикант и сегашни, включвам и сага си разбира в това, защото не съм се отказал още. Са освободиме от това Разите му там са комплекси или минали Хом и други такива неща. Просто сегашното време си на сегашни условия, сегашни изисквания, действа се спрямо тях и толкова. Кое е важно? То ако важното за теб е да правиш музика, прави и това. Не се оплаквай, че няма пари от това и толкова. Чудесно, аз мисля. Има ли някой нещо да каже? След това. След това. Няма това, да. след това Добре. Няма. Връщаме се към а, унези думички от края на 80-те и след това. Идваме наново в самото настояще с следващите нови две парчета на Кокарда Люго. Това ми е другата изненада. Предишната беше Ера, сега е Ер Мала. Добре, че ме пред, предупреди. Аз, трябва да се пазва, <съква> А, това е. Едно село До селото имало пещера А в пещерата живеела една ламя Селото било богато И нищо не му пречело да си плаща данъка на ламята По един овен, месечно Но ламята пораснала И увеличила данъка по един овен, седмично! Плащали селените, плащали! Свършило им се плащането! Тогава дошил един Петър и започнал да плете плет против ламята. Плел си Петър плета през трипрата преплитал. изплео плета, дошла ламята! Тя Той подпира! Тя Той подпира! Тя бута! Той подпира! Мат не облетай огня, да изпепели оселто! Добиште цял, лошо парлие или хипопотам! Има жичко ти се е връща! Ден, два, три! рано, или и късно! Раз, два, три! И по главата да те Кой, Кой, си Кой? Кой, КОЙ СИ ТИ? КОЙ СИ ТИ? КОЙ? КОЙ съм АЗ? КОЙ СИ ТИ? КОЙ? Си ти? КОЙ САМ АЗ? КОЙ СИ ТИ? КОЙ? КОЙ съм АЗ? КОЙ СИ ТИ? КОЙ? Си ти? КОЙ съм АЗ? ХА! Аз бях на те! Усещах само намици за своята личност! Но в себе си, аз вече, те ДА бържа, ДА ДРЖА ТА ЕТО СТРАНИЦата се обръща ТА ДА ДРИ ЖИМАТА ВСХИЧКО СЕ е ВРЩА ТА И, парано, и е късно. Раз, ДВА РАНО ИЛИ И КАСНО И ПО да ТЕ КОЙ СИ КОЙ СИ КОЙ СИ ТИ, КОЙ СИ ти? КОЙ, Кой Или съм буква Или съм просто знак Но менето не има До изчезвам вак. Според едни съм личност За други съм лаке Отново съм объркан Нема! Мен има ли ме Или не е глупак! С база твърта глава! Ти знай, не може да си! Човек без такива пари! Без пръчките на как глебам, как други дичат във. после трябва цяло село да подпре! Какво е страх? Да нямаш грях! в нищо за да най-отзад Грешно е Отдобо, щото да не вкусваш Грешно е За краш би да си лежал Грешно е Скъпи вещи да не трупаш Грешно е Да нямаш строк морал Градиш, когато грушиш, Когато стенеш Без звук Когато си мрачен Когато блестиш Когато мислите бягат в кръг Ти си земята Ти си Бестите! Ти си с вятъра навре! Ти си зората! Ти си трегите! Ти си ти огън и лес. На любимери! Върху вас тревожа! Подиси Продължаваме с група Кокарда. Те хвърлиха шапките отдавна, да знаете. А, така, след тези витиевати, някои много честни, някои много конкретни, някои много ретроспективни мисли за посланията и, за, и при това връщане назад, а, не мога да не ви попитам, всъщност, как творите, как се раждат песните при вас в момента. Цезар е осечен. Понякога по-болезнено, друг път не чака толкова. Има родилни мъки. Аз тъй като последен дойдох в групата, горе-долу в състава, който съм сега преди. Само за секунда извинявай. Пеше от даваш ли си сметка, че Цезарвото осечение се прави потопойк? Ние се въздържаме Сложни асоциации. Ние имаме друг Вито Пойки. Ще трябва кушарка за този разговор. Та, Понеже дойдох последен в групата и те вече бяха сменили няколко вокалиста, имаха много готови парчета. И трябваше на повечето от тях, които имаха текстове или вече и вокал, трябваше да направя няколко вокални линии, иначе доста от тях бяха готови, но Ванка, ти Ми Какво да кажа аз относно правенето? Стремим се да ги правим заедно, за да добият нашето си звучение. Това е опрозето. Това е няма повече да се каже. Е, всъщност, може би трябва да се каже, че а, така, имаше една... един материал, който групата наследи. Част от Uh, някои парчета бяха правени от Гришата и Ванката, барабаниста. Да. Yeah. Все пак да кажем, че той се казва Гриша Маникатов <към> и казава, не е тук... Само, казав... само Гриша казах. Не, да, само Гриша. <към> да. Да. Кажем <към> и фамилията, uh, uh, uh, човеки. И Гришата и Ванката бяха измислили доста, нахвърляли доста идеи, защото те от време на време си, се... си бяха събирали и си uh, свирят някои неща, нали? И тези идеи просто не бяха цели парчета, но върху тях можеше да се работи. И те от тях се получиха хубави, според мен, парчета. Освен това, ванката е така двигателя на групата, аз трябва да го кажа, басиста ни Иван Валев, защото той така, е в е, добър е, Любо, ти събераваш старото как ги четка младите. Не просто аз съм наистина... Той се е прав, човек. Той е от басиста в една група, по-свободен и има време за създаване. Не мисли и за други неща. Тъй като това в така добра серия, доста пачета измисли той като структура и като текстове. Сега за вокалните линии, там а, вече се работата е вече и на певеца, който трябва да си вкара своя натюрел по някакъв начин. И... Моите бленди, както е модерно да се казва. Да, <съща> Проблема беше, че някои от текстовете бяха доста а, м, дългички за фразите, които можеха да се изпеят. Mm -hmm. Тъй, че там имаше работа. Ма парчета ви са къси за сега, като гледам, значил да така посредно статистичния. Да. Специално парчета. Да. Специално тия сега, дето ги пускаме. Да, но имаме и подка. Има и подка. И хубаво казваш аз да. да подложа отдолу момента демото. Okay. И вървиме после към името ми запомни, ми ще го запомнят хората. Всъщност, който го запомнил, запомнил, както тук една колежка имаше каквото такова. Та, така, нататък. Нататък това е въпросът, че за мен това е приятно в тази група, че никой не, не е ланти, така да се каже, да налага своите идеи, своите песни, което се получи и се приема, което не се получи или остава да е жив, или може да се или остава страни, което е добре. Нали? Тъй, че, това за мен е най-важно. Имахме късмет, че се намерихме така. Се каже а, Сходни характери, което си е важно, да разбира се, за една група и се сработихме много бързо. На кое ще заложите повече? На концерти или на все пак правене на албум? Нещо? Не, всяко нещо с времето си, но албумът си е наша цел. Нещо че... мен ние тога, сега по-скоро ще записваме така периодично по някое друго парче и ще го пускаме тук и там. И съвместно с това ще правим а, концерти. А, концерти, защото трябва да се създаде някаква публика, ние нямаме създадена публика, дори да издадем албум, какво да го правим, на кой да го предложим, нали, затова след като евентуално си изградим няка така а, група от хора, които ни слушат и ни харесват, тогава би имало смисъл да се издаде вече цял албум, Иначе по-добре отделни пачета се пускат тук и там, в интернет и в ефир, нали? Може би по-скоро, по-добре да се направи някой клип, който да е се завърти от който да е се издава албум. За мен лично това е по-смислено. То без това, албумите вече не продават. <laughs> да, то... Контакта е това, което ще си Не, албума е хубаво да има човек на концерти евентуално да го предлага. Защото то основните продажби, според мен, на албуми са по концертите. Тъй като хората са още така ако са харесали това, което се чуте те са склонни да... Същам се, че преди 15-ти 20 години обаче е, имаше разбира се и малко повече музикално-издателски къщите и наречени, всички издаваха yeah. албуми. ето Любо преди малко каза, докато течеше музиката, че той пак, е, е, тяхната система е била, той е проверявал първо парчетото пред публика и след това е как ще ги запише. Добре, а сега какво сега, то да издадеш албум какво от това? Не е ли една прагматика това с клубовете и това с аудиторията, просто наложена все пак от времето и от кризата? Но, ме, ако ме питаш на времето, е бум, няма и тава. Така че ти всички парчета <същ> да ги пускаш. Колко си прав всъщност Нямаме нито и Само вие нямате, да, да, да, не, не, не нямат. Факт, факт. Фак. Всичко, когато го пускат тази вечер това предаване, всичко беше така. Да. Защото имахме публика, нямахме другите неща, които този връзки за не знам си да mm -hmm. се записва, други не знам си какви пари за никакво си и ние просто прахме това, което може да направим, колкото ме се скъсвахме от концертите. да yeah. Оставаме малко от този момент, след това ще кажем някоя финална дума, ще завършим с името ми запомни и изненадата за публиката тази вечер, след 21 и 1 минута евентуално, но от Моя ляв приятел компютъра, левия ми компютър, ще им пусна нещо точно от преди 20 години. <съпълзвър> да, е, и ние ще сложим ключа да, на решетката на банката. На вратата ми се чука и моментът е назря. Но как ли аз да се намеря, като съм на грешния хъм? Да. Ми, хубаво ми звучи. <laughs> а, преди да ви пожелая а, много публика, значи както искате, и албум, разбира се, защото пък аз искам и да въртя нещо. Минаха уния времена, дето с нова се на врата ходех, само там по козирките на стадионите. Който урадил, урадил се. Да, да, ето. Значи, Любо, трябва да ти кажа честно, че минаха. Добре, вие при 20 години нямахте албум. А, а трябваше да мине още поне 10-12, за да мога по лека и аз, извън познанството ни, с тебе, садри, с другите, да почна да намирам чат път тия неща от това време, качествени. Да, по едно време да. бяха изчезнали. Абсолютно, със... абсолютно. Оптимизъм за накрая. Следващия концерт кога е? В Кокарда. Е, има още тъм? няма определена Ням. дата, Но... дата. няма, има Но... ясно намерение. Така. Да, имаме намерение и, сигурно ще стане края на април или началото на май, ще ти се обадим специално. Благодаря. Добре. Ами на вас успех нататък. Любомия пак ще видим живот и здраве, дори за Да, и аз ви пожелавам успех, защото да. нещата не са Нека да ви да се чуя. Точно. Точно. Добре. А, името ми запомни студийно на Кокарда. Завършваме с него тази четвърта в Офроуд Радио Кутия, тук, след което ще ви кажа само с две приказки датата на онова, което ще слушате половин час преди нормалната програма. И още веднъж благодаря на Академик Найденов за това, че ми я разположи там, където трябва. Нашият адрес офроудрадиобългария.ком Телефон 0700 450 50 Това беше всичко за тази вечер И не съвсем Загадката, тази вечер след час време Като се пребера да е живот и здраве Ще пусна текстово И на онова, нашето място на кутията мястото на радиото В общия ни форум Загадката за ФСБ до петък вечерта. А сега... Любо ми припомни още нещо интересно за онази памет на 1992 година. Точно преди 20. Може би без няколко месеца. Тогава, в една също традиционна класация, групата Ермалък стана Откритие на 1992. Там някъде през декември. Дали малко преди или след, но на точно 2 декември 1992 в операта, и то уж само за час и половина ефирно време, рокаджи се събраха, точно като една нощ в операта. И го направиха. Направиха стопната музикална кутия, която тогава бе в ефира на националното радио. 30 минути от атмосферата на тогавашното предаване. На онези празници, на онзи дух, на всичко това, което някой ще познаете, някой не, за други сигурно пък някой от вас няма и да са чували. Ето така ставаха нещата в тези години, за които говорим с цветята от края на 80-те. всички, които сте в кутията тази вечер! Изобщо не можете да си представите колко сте! Страшно много сте! Такъв купон се прави на две години веднъж! Ми да! Защото тази сряда преместихме рокателието за музикални кутии в <coughs> кафе оператив Опера! А в студиото за сега са само саундмастър Джорджи и Miss Hot Metal BG News, които ще поддържат връзката и с нас тук, и с всички, които са в кутията на своите радиоапарати. Поводът го знаете или не го знаете? В Кафеопора го знаят, За заслушателите ще го обавим след малко, ама и те си го знаят. Е, да ви го подскажа, с помощта на всички, които са тук, след малко ще ви ги представя. А сега да чуем Miss Таня от студиото, които... Добър вечер е мо добър вечер и на всички, които са по някакъв начин са причастни на музикална кутина на нашия празник. Така И така, имаме повод да се поздравим с едно нещо, нали? С един сигнал, който си е наш. Разбира се. това да тръгнем от тук, защото нетърпението е страшно. Ха, да се поздравим. Яко. Топната музикална кития. Направо да се пренесем тук. И така, никакво време за губене, Това беше сигнала рок-рожденници. Вие не го чухте тук, защото шумът е голям. Наш сигнал, нали има направо да се самопоздравим веднъж на две години. А, в началото, всъщност, я да забием първа една песен и после да кажем защо сме тук, с кои сме тук и кой ни помогне да сме тук. Искам да представя бандата, която е в центъра на вниманието в момента. Понеже не сме телевизия, мога да ви кажа всичко за тях, но едно ще е верно. Васко кръпката е на барабаните. На китарата е Павел Васев. А, не мога да видя всички, защото така. Може ли фоторепортера? Иваца. Иваца е на бас-китарата. Ричи е на другата китара. А всичко останало ще го чуете на живо. Може да почвате! Старите хипари Извадиха гитари И от махалата си отиде тисината Да живее рокерола! Да живее рокерола! Да живее рок Чак до края на света! Хермоника и злади, добрия батедуани, и стари улотици, давах някакви мудицици, да си верокероа, да си верокероа, да си верокероа, веро чак до края на света. Случил си, че не си вярна, а малки са, че вярна, да и да бях, че кой ме вика, да си верокероа. Збраве, да си бе, но кървам, да си бе, но Who's <laughs> there? Que não falta, diz que é certinho, falta também o ritmo, dá a gana e brilha como das liveno quero ah. Das liveno quero ah. As liveno Is inverno quero a Casi vero quero a Já dou praia da cidade Se abraça melato na virka na seteba Se dro querô e jitsi elas danam que devici da И сега, я не чуваме са, останали ли са девици тук! Пеят само девиците, готови! Румениана викане! Ай сега, само девиците, готови! Раз, два, три, пет! Раз, два, три, да живее, аз ено! Яма девици, ай още няколко да опитаме! Да живе! Сиз брадал с Да А няма повече, готов всички заедно. Ласт, да Да Благодарим! Благодарим на папката Васев, Васко Кръпката, наричи, Ричи, на Иваца. Сега ще благодарим на всички останали, за да не ги забравим. Тук виждам една торта и една бутилка шампанско. И това след малко. Значи всичко това все пак е с голямата помощ и благодарности наши към концертна къща Юлия Христова. А ако мислите, че това е само симфонични оркестри, ОХО! Много се лъжите! Следващия момент. Студио, група и фирма субдибола. Аплодисменти! Звук, саунд, магия и всичко останало. На пулта са лично Павел Васев и Ачо Пенчев. Ние сме готови. А Вие? на живо от операта. На живо от операта, да. на Точно това я очаквах всички могат да ни помагат, като всички, които слушат Радио Христо Ботъх, да изнесат на прозоръци и ето така да пляска е така. That's yes, it у Pointна дека ли нали? Освен, освен тази сборна формация, която чухте, освен Медико, Скласър Малък, Милена, с новата си група. Епизод Дисонанс, конкурент, монолит все още. Все още сега сигурно ще пропусна хиляди хора и да гледаме на плаката. Атлас може би не са дошли още всичките, обаче звездата Дони е тук и е без черни очила. Ако бяхте тук, щяхте да му видите личицето. Без черни очила, звездата Дони. Тук са. Поканили сме много хора, не мога да видя дали всички са тук. Може би Дилема, може би Рива Саунд. Унисон, всъщност тук са, виждам го Васко. Унисон също дойдоха. Тук са представители на всичките ни вестници, като изключим, че не видях лично МРШ. Но се надявам, че са тук. Знам даже, че Болеварда Бигот е една на изненада. Ще имате време, ще имате време. Така. Готови ли са Клас? Ами това е. Това са група Клас. Продължаваме на живо от Котията една уникална, стотна музикална кутия на живо от Кафе Клуб Опера. Както винаги, презаписът не е задължителен, а забранен. Обратното! В Искаш да докохнеш, и първо да докохнеш, следите си с не е високо от слън, в Не можеш да ги разбереш. Не можеш да ги на щепотай. Не можеш да ги разбереш. Да и да донеме тролеца Искаш да поразнеш, чукърто да пораснеш, да пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, и пораснеш, ги пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, пораснеш, Игурите, игурите, игурите, Устрема си, асо си дейто, Игра си дейто, От Вестник Арт Хоризонт, наши приятели, те са на бара. Сега внимавайте. Предимство имат музикантите, които излизат от сцената, включително тези, които минаха. Просто ако искате, отидете и си вземете парче торта. Това ви е хонорара. Разбира се, всичко това в кръга на шегата, но торти наистина има. Подарък от група Монолит. С... Последния албум. Какво? Подарък от група Монолит One Chance. Трогнат съм. Това е касетката на Монолит, издател Рива Саунд. Басков, всъщност, може би ще да не остане време да кажем някои неща и за други, а, и за други проекти. И така, Таня Томова, Тания Томова, имаме ли я? Добър вечер! Тан, честове! Да. А още веднъж. Обаждате ли се хората? Ами, ние тук а, abi, ние в студиото имаме малък технически проблем, за което много съжаляваме. Блокираха ни време, и двата телефона сега вече единия от много малко време работи. Тук имам честит рожден ден от телевизионния екип на уикенд. Имам поздравления също от Дарик Радио, от Радио Експрес сега Ади обаче на телефон 87 40 89 тук в кафе клуба Опера е записала двама войници, които в момента са на пост. Аз стига, бе, как се обадихте тогава? Благодарят за стоте предавания. Благодаря ви, че бяхте с нас. Поздравляват Така, кой ни поздравява още? Дани от София, поздравява Ричи от Ермалък, Дони от Атлас и Васко Кръпката. Поздравени сте от Дани от София. Ааа... Остава да допълним, че предзаписа, както винаги е задължителен. Давайте нататък. Хайде! Хайде! Кака мыснични, не на саксофона на Алегро. И така на живо от Кафе Клуб Опера. С помощта на концерта Къщи Юлия Христова, Субдибула, Арт Хоризонт и всички, всички останали, без които просто тази котия не може. Тя никога не е могла да стане без хората, които винаги са идвали там. Имаме поздрави още от Роксо Как на труд от Петък до понеделник. Имаме още един поздрав. Впрочем, да, Доника от Варна. Доника от Варна пожелава ни всичко. Най-най. Най-най. Ние сме супер, съжалява. А, много важно. 100 целувки на Коце от Медикус. Коце, Доника от Варна... Даниела, бе. Даниела от Варна. 100 целувки за тебе. Така. А сега а, имаме... Готви се поредния джем на сцената. Имам а, един въпрос към студио 39. мастър Джорджи. ако си готов, моля те да старти да сигнала. Дето само тази вечер уше е черен, е бяла рок хроника. Той тече! Черна рок хроника. Да, черна, ама бяла. Естествено, че на този купон е и маркиз Дьоми Тов. Неговата тази вечер стотна бяла рок хроника. Здравей, маркиза. Здрасти. А, много така ми опонира всичко, което става тук. Това е един абсолютен купон. Нали? Да, и аз затова ти написах стихотворение в стил Ритъм коплет. Така. Да. да го чувам, знаеш. Да. Колко пъти един листоли Емил Британски си говори, къде е купона, той пита и музикални възли разплита. Колко пъти, 101 ли, Джордж Буш пуска сингли? Защото на тази частота, музикалната котия е една. Помниш ли, помниш ли Емо? Помниш ли, помниш ли първия брой, когато с белоцветни ризи влязохме в кутията без строй? Настана сряда, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен. Bibi the Wizard зашуми Hot Metal News повее, и ние всички пеем известна песен. Колко пъти един листоли Джимми Генч за Ролинг Стоунс Барбори. Колко пъти пък маркизът хрониката черна влиза. И за колко музиканти един листоли, тази скотия се отвори. Слава славна му е мило, че се пръкна той котило. Хана здраве и честито, Собич Митов! Благодарим за бялата хроника на маркиза. Кои са на сцената? Готови ли са? Ами, направо продължаваме. Вие просто не мога да си представите кой е. Мол да ви излъжа. Понеже не е телевизия. Това е Милена. Облечена е във фрак. С папионка. постригава се Косата Косата е оранжева. Това за всички, дето я гледат. Единият единия бутуш е зелен, а другият е тъмно-червен. Групата, която е на сцената, тя ще представи, защото и без това ни дължи няколко приказки за нея. Айде, почва! Shining eyes, in the gallery are fed hour music of spirit nations. That's how you create the air we're throwing from all the perfume. I do this first. Life is better. Oh, my gosh, a bang bang I hear the tape in a city night, while we don't need a fight, but we are playing again. Back from Thursday, cooking the water, life is some song. Even while I'm drilling, I'm feeling alright Even though the best men, I'm gonna die I want to be on it, I'll try Благодарим, Който, този, който направи така, че да не работи другия или не прави нищо за да проработи, да му очестите стопната кутия. <laughs> да, точно така. Но имаме много обезнаният телефона направи пропуски. Буквално не мога да си вдигна ръката от слушалката. И продължавам с тях. Давай няколко. Юрдан Вилов от Сафия поздравява музикалната котия с Happy birthday. Ага, Цери от 1 май ни поздравява с много здрави поздравите, тъй като тя е болна в момента. О, нищо. Освен на е да музикалната кутия, Николай от Сандански поздравява Емо Братанов и с годишнината от неговата сватба. Да. Не знам дали е вярно или не. Да. Вярно е, да. Вчера. Добре, на този човек. Много съм трогнат, пак на човек, който просто ни обича и уважава. Да. Персонално. Трогнат съм. Ани Милкова, видим. Друг, има ли? Не, а, виж, Таня. Да? ти нали знаеш, слушателите не знаят кои са тези 10 минути общо, но ти знаеш, записвай ги внимателно, тук Ади записват другите, а, слушателите, които са се обадили 5 минути, 5 е си време 5 минути, 5 минути, 5 минути, 5 минути, 5 минути, Кой? Нали ме чувате? Казате си името. Димитър Николов се казва, на 47 години съм. Да? Слушам ви е. и ви да се радвам, мили деца. Наистина, такова емоционално предаване много редко имам, имам така щас да чуя. Благодаря ви, а, а. вие слушате Благодаря. ли ни Чест прави, наистина и на водещите, и на музикантите. Благодаря ви, наистина сме трогнати. А вие редовно ли ни слушате? Прекъсна, нищо, да. Да, прекъсна. Търмирът, ако съм чул добре. Трогната група дисонанс, а тук какво е това? Ами, аз съм Ники Кънчев от Рок Boulevard и имаме един им въпрос към тебе. Защо сме ти купили черва шампанска? Еми, може би заради черната класация или заради черната ми прада, или защото котията ви се вижда много черна. Точно така е, Мо, и аз а, страшно се радвам, че ти успя и направи твоето предаване и го утвърди. Ние с тъп се помним много отдавна, още от времето на прадарите. Ако си спомниш, ако помниш как веднъж в а, Видин. Мисля, че беше 79-та или 80-та, докарахме група Тангра и ядох един салам после сред един да. в капитанов. <същ> на една <същ> бригада. <същ> <същ> <същ> така че, едната е, е. е, бутилка ти я подаряваме, другата ще отвориме тука. Добра. За успех на твоето предаване Добра, и за. Ще се чуе ли? ама не на тепаратурите. Наляво. Нека да удра тука. клас. Клас дето свириха. Да няма ли да удари? Не, защо? Нека удари Клас или Студио Сит. Хайде да не удари Клас да удари Студио Сити. Бой! Трябва да се чуе, няма как. Трябва да се чуе, да се чуе няма начин. Вана е внимава и градинарост. Бой! Това е потече! Така, маги, целовка, целовка, а? от цялата женска част на рок Бульвар ти, хиляди успехи. Трогнати сме! Дисонанс! направо минаваме нататък. Вашия поздрав от сцената. Тази вечер и специално рождения ден на Емо Вратанов, на Music Box и по моему с едно работно заглавие този купонно и брича на една нож в операта. С едно много лъжко парче и пожелавам с пожелание, разбира се, музикална котия да бъде вечна колкото това парче. Бенз This is a man's world This is a man's world But it won't be nothing take all the road be the me out time. And man the time it made the boat for the water s i go all